Ett gigantiskt utbyggnadsarbete har under de senaste åren ägt rum vid Stockholms spårvägar. Stadens sväller och kraven på kommunikation ökar. Nu ska Stockholms tunnelbana byggas enligt följande sträckning. En linje under Fridhemsplan i båge in under Sankt Eriksgatan under Sankt Eriksbron. Vidare under Karlbergsvägen, Odenplan, förbi Stadsbiblioteket, mellan Stadsbiblioteket och Observatoriekullen, in i Sveavägen och vidare i Sveavägens blivande förlängning söder om Kungsgatan ser vi sedan tunnelbanans söder... spårvägars VD Torsten Åström som nyss har kommit hem från tunnelbanestudier i Moskva.